то за виступами халубки, землянки прийшло люду – і українці, і молдаван, і волохів, які знайшли собі притулок під охороною монастирських стін. З протилежного боку долина глибшала, по ній, звиваючись і ховаючись у кущах папороті і тернику, зміїлася річечка, зливаючись далі з тясмином. По той бік річечки тяглася скеляста круча – у вигинах якої таїлися входи у глибокі й довгі печери, котрі сягали, як казав дехто, одним рукавом до Чигирина, а другим навіть до батька Дніпра. Подейкували, що з самої вершини гори з монастирського цвинтаря йшов підземний хід у ті печери. І справді, не раз під час переслідувань рятувалися в них приречені на смерть жертви. Краєвид з валів Матронинського монастиря був чудовий. Темне море лісів, котячись у далину, набирало сизих, димчастих тонів. А на розкиданих широким розмахом терасах вирізнялися то червоними, то золотавими плямами безкиди і скелі. І все це десь на обрії зливалося в світло синю і рожеву млу, серед якої з одного боку виблискував срібною ниткою сам Дніпро. У чудовому, напойному пахощами повітрі дихали вільно груди. Погляд тонув у безмежному просторі, серце билося одвагою, і ніби незримі крила виростали в людини. Ладні підняти її і понести в бурю боротьби. Мельхіседек перебрав управління монастирем і церковними справами України в той час, коли православ'я в ній ледь-ледь трималося навіть і в таких пунктах, де польський елемент був слабший – де свідомість народна була найміцніша, наприклад, на Смілянщині, Черкащині і Черенщині. Присвятивши себе цілком до самозабуття порятунку православної віри і руської народності, він увесь віддався великій справі боротьби за відновлення людських прав рідного народу. Серед братів Мотронинського монастиря було багато ченців із Запорожжя, бо між Чернецтвом і Січовим братством існувала завжди велика спорідненість із Лівбережної України, куди після Пруцького договору було переведено все козацтво із безправної маси селян. Усі вони і під рясою смирення, і забуття мирської суєти ховали в своїх серцях почуття безмежної любові до замученої батьківщини і ненависті до її ворогів. Тому то діяльність Мельхісадека знайшла у братії захоплений відгук і щиро прихилила всіх до свого архіпасторя. Найенергійнішим помічником Мельхісадека був намісник монастиря що заступав ігумина під час його відсутності, заслужений Єромонах, отець Елпідифор. Незважаючи на сиву, мов крило голуба, бороду, серце його горіло молодечим вогнем, і очі проминились одвагою. Після намісника були особливо близькі до Мельхіседека, рідний брат його, архідеякон Аркадій і особистий секретар його, молодий і здібний молдаванин. Антон Дзегіль, який разом з тим завідував і монастирською аптекою. був бувши взагалі на свій час різнобічно освіченою людиною, кохався і в медицині, так що й цим своїм знанням залучив іще багатьох стражденних до монастиря. Глибоко обміркувавши план боротьби, боротьби безоружної з незламним ворогом, Мельхісадек зрозумів, що тільки вірна юридична постановка справи, спокійне і тонке ведення її при сильному зовнішньому заступництві можуть урятувати Україну. А тому він спершу не дратував ворогів, присипляв їх мирними домаганнями і прагнув лише зміцнити зв'язок з Переяславською епархією, а через неї із найсвятішим синодом – тільки в єдиновірній Росії він бачив тихе пристановище і намагався усім серцем викликати в ній співчуття і жаль до своїх нещасних співвітчизників. Нарешті з призначенням Мельхіседека правителем українських церков на Україні після тривалого безправ'я й безлад'я з'являється перша офіційно визнана влада. Заводиться конче потрібний церковно-адміністративний лад і відновлюється перерваний насильствами ворогів зв'язок її з Переяславським епископством».